Senyores i senyors, continuem a la sintonia de la ràdio Palafrugell és el moment ara de parlar uns minuts de futbol perquè la pretemporada ja està, a, a, a el que se'n diu, en plena apogeo i els equips de Palafrugell ja han disputat diversos partits amistosos com hem pogut seguir també dels nostres serveis informatius i avui és el torn de parlar de l'entitat de l'Associació Esportiva Saoleda amb el seu president, en Juanito Castillajo Juanito, bon dia, benvingut Hola, bon dia, què tal, com va tot? Esperem que bé i a vosaltres també, per això anem a parlar, per saber com anaven les coses. L'any passat han debut per primera vegada a la història de la Seuleda, la tercera catalana, i creu-me si et dic doncs, que el resultat va ser realment magnífic, amb una posició, doncs, no sé si ningú se l'esperava, però que va acabar mitja taula sense cap problema. Sí. Per tant, content suposo, no? Sí, muy contento, el objetivo era salvar al equipo, se cumplió, o sea, estamos molt contentos, i al final de la temporada, pues... Eh... Decidimos sustituir al míster, a los entrenadores, y bueno, hubo un jugador que marchó, otros que se quedaron, y teníamos un poquito de dudas. Eh, bueno, fin y cabo se ha resuelto todo. Hoy en día el entrenador de este año será el Nacho Paez, con Juanjo Pedrique y Muclínez Bukisif. Son los tres que van a llevar al equipo. Per què es decideixen després de realmente una temporada... Diguem que, que, que magnífica que de sustituir el equipo técnico eh, si pues, semblaría el más normal donc, que ya que el va a pujar y va a continuar donc, pues esta pregunta también me la hago yo pero tengo la, la respuesta eh, yo le agradezco mucho lo que hicieron de subir al equipo que es muy difícil se sabe, en cualquier liga, cualquier posición cualquier torneo es muy difícil ganar se sube al equipo Eh, se mantiene al equipo, pero ya llevaban seis años, los mismos entrenadores, el mismo, bueno, el mismo sistema, el mismo, todo igual, y la soledad necesitaba un cambio. Yo me pongo a hablar con los jugadores y ellos quieren un cambio. Entonces, mmm, yo transmito esto a los entrenadores, eh, pues se decide sustituirlos, sustituirlos porque más vale sustituirlo a tiempo que no que algo explote ya. O sea, ya cada cosa tiene su... su su núcleo, y hasta aquí y decidimos hacer esto, que creo que va a ir bien. La temporada va finalitzar doncs amb la Soledad en una molt bona posició, eh, amb els derbis amb el fugir per primera vegada de la història, que ja en van parlar amb el seu moment, també amb aquest mateix estudi on està ara mateix en, en Juanito dijo Què és el millor i el pitjor d'aquesta temporada passada eh, per la Soledad? Eh, no? Lo peor que quiero borrar fue los incidentes que hubo al principio de temporada, que me cerraron el campo, expulsiones y las multas que me han puesto la federación por tarjetas innecesarias y expulsiones. O sea, esto hay que olvidarlo y no puede repetirse, porque un club humilde, si encima todo, le ponen mil y pico de euros al final de temporada de sanciones, apaga y vámonos. O sea, esto hay que borrarlo y creo que es atajado tajado estajante. Eh, también la, la humildad, estamos un equipo muy humilde, el respeto hacia el contrario... Y eh, sobre todo hemos aplicado muchas normas cuando jugamos, sea adentro o sea afuera, el vestuario, cuando sale el último jugador, tiene que estar impecable, igual como lo hemos eh, hemos entrado al vestuario, ni vendas, ni botellas, ni nada. O sea, la limpieza, somos personas, nadie tiene que venir detrás nuestra a limpiarnos nu nuestra porquería, por así decirlo. Y lo mejor, pues lo mejor, eh, bueno, lo mejor fue ganarle al Palafruyei, <risa> es lo mejor y lo digo, bueno, sí, fue una satisfacción muy muy grande. <risa> va ser el partit de la, de la primera volta la qual va obtenir la victòria al camp del no, de no, de Gregal eh, sí? llavors varen perdre però bueno no, no hi ha problema va, però això ja és més lògic no? sí, clar, clar, això és lo normal, això és lo normal. <ríe> el resultat aquell doncs, va ser històric òbviament eh, el Palafrugiu al final no va poder pujar de, de categoria, tot i que suposo que com a bons veïns i amb les ganes que deveu tenir de que es repeteixi aquest derbi no sé si vosaltres volíeu que pugés Sincerament, a mi m'aniria molt bé que el Palafrullell pujés de categoria una o dues categories més perquè jo també tindria més oportunitat d'agafar nois d'aquí del poble que vinguessin a jugar a la Saua. Canviar ara tothom vol anar al Palafrull i jo me tinc de buscar la, la vida, eh, fitxant sense cap caler, fitxant per amistat o per, per, bueno, per amistat, sobretot i fer l'equip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 Amalcaldes de Malavella, que és una categoria superior, van guanyar 2-4, un bon joc, el primer partit de, de pretemporada. Va vindre el Munells, que és de, de quarta, li varen guanyar 2-0. Varen anar a Torruella, que tenen un equipas, varen perdre 3-2 en el minut 92 i van jugar aquest diumenge el trofeu de Palafruyet, que van empatar 2-2 i els penals van guanyar. O sí, sigui, crec que tenim un equip per per salvar la categoria i mitja taula. Tu ho volia dir amb el sentit de que, de que quan la Saoleda estava quarta catalana, és el col del món allò, no?, futbolístic, que parlant, i encara puges a tercera, fas un joc atractiu, quedes bé, els jugadors poden dir, home, doncs potser m'interessa anar a la Saoleda, cosa que abans podia no passava. Els jugadors eh, sí que ara alguns eh, volen venir a la Saoleda a jugar, però els aficionats d'aquí de Palafruller eh, són més del Palafruller que de la Saoleda. Dona igual que la Saoleda estigui una categoria per davant del Palafruller, mm, cap a mm. darrere, o la mateixa, són del Palafruller. I la Saoleda està una mica apartada, jo pels comentaris que escolto de, de, a través de la gent. Però bueno, això és normal, el és un poble, nosaltres som un barri, i bueno, no hi ha cap problema cadascú que, que sigui d'aquí qui sigui uh, Parlem-me de, de com esteu preparant aquesta pretemporada, i dit per sobre aquests en resultats, en llegíem a les notícies, doncs que els veïns precisament, d'aquí parlem ara i que han sortit altres vegades i a la conversa del Palafrugell se'n van portar uns quants jugadors de la d'aquest any, no sé quants jo em vaig llegir, sí. em penso que tres, tres, no, tres. Uh, Sí, uh, van portar Antoni Martínez en Badre i a l'Àngel tres jugadors, bueno, eren titulars a la Saoleda i es van, bueno, volen provar el Palafruyer i me sembla molt i molt bé. A partir d'aquí, bueno, nosaltres no, no passa res, són tres jugadors, el 80 o 90% de l'equip es queda a la Saoleda, que per això m'he fet jo forts i els apoio més que, que cap any, perquè m'estic embolicant molt més que altres temporades i a partir d'aquí comencem a fitxar. Hem fitxat el Jordi Alcina que va estar jugant a Palafruyer fa dues o tres temporades que no juga però, bueno, un central de confiança hem fitxat també el Jordi Garoig, que jugava al Palafruyer l'any passat, hem fitxat també al Peri, en Ivan, Ivan Sánchez, en Jorge García, que també va jugar al Palafruyer, bueno, hem fet vuit o nou fixatges i crec que l'equip estarà al mateix nivell de l'any passat o encara una miqueta superior hem un canvi de cromos doncs. hem fet un canvi, sí <ríe> perquè ara m'ha parlat d'aquests fitxatges potser la, la banqueta li va fallar una mica la soleda l'any passat tenir una banqueta sí, la... que, que poguessis dir, me'n falten 3 del titular per A per B per fer i, i tenir jugadors de recanvi eh, l'any passat ens van trobar molts partits amb 11 jugadors, inclús 10 jugadors van anar a, a Margrat amb 10 jugadors això no pot ser, no pot ser perquè 10 jugadors amb, una amb 24 o 25 fitxes que es fan a, a principi de temporada això no pot ser aquest any la pretemporada doncs, tothom treballa, també ens trobem el mateix no tenim cantera, l'altre dia van a la Torroella i l'entrenador del Torroella em va dir, que no teniu futbol base? no, Diu, és que veniu 12 pelats I dic, jo també era 12 però he agafat 5 juvenils, dic ja, però és que nosaltres no, no tenim juvenils però això ho entenem ara en pretemporada una vegada comenci la lliga ja no pot passar. Això és el que passa amb equips com, per exemple, l'any passat el Lloret, el que va començar malament i eren quatre, i després van i, i altres equips d'aquesta zona més costanera. No? Eh. Per què no teniu juvenils? Doncs? Ja, és una pregunta que s'ha fet al sí, llarg dels anys. Eh? Ja, però... ja M'han vingut molta gent dient que per què no fem futbol base o un juvenil, però costa molt, ja li dediquem massa temps, que no tenim temps al, al primer equip, i no, no podrien, no podrien tenir juvenils. Quan arribar al futbol professional serà obligatori, eh? Sí, això serà obligatori, però de moment no. Uh, Parla-me d'aquest de, uh, derbi que va haver-hi aquesta festa de Palafrugell, aquest torneig en Vila de Palafrugell que organitza el, és el Torneig de Casa i aquest no. any doncs, els convidats éreu vosaltres, no sé si es pot dir així o sí, no sé si els vaig... convidats éreu vosaltres i a sobre va i feu la festa en l'aire Me va avisar Antoni, el president del Palafrugell ja fa temps que li feia il·lusió i gràcia que juguéssim un derbi a la festa de Palafrugell, i li vaig dir que cap problema Aquí hi ha una anècdota que ningú sap però el divendres, jugàvem el diumenge i divendres l'entrenador que el me va dir que anul·lessis el partit perquè eren 10 a entrenament tothom treballava tres lesionats clar, eh, divendres, eh, jo trucar al Toni o trucar a l'entrenador i, i dir-li que, que s'anul·la el partit això era impensable mm -hmm. tot l'entrenament va estar anul·lat al partit o sigui, el partit ja no es jugava quan van anar al vestuari vaig parlar amb el Nacho i dic, Nacho encara que tingui de jugar jo tu, tenim d'anar a jugar perquè no podem suspendre un partit. Van començar a fer trucades, eh, demana-li al teu jefe que et deixi sortir, demanar el teu jefe, pots venir, i bueno, al final ens van trobar 17 o 18 nois, que és lo normal. I bé, bé, bé el partit va anar molt bé, Palafruyer té un molt bon equip, juguen molt bé, saben el que juguen, o sigui, el mig de camp és molt fort, i bueno, nosaltres van fer el nostre lloc, replegats, aguantant, els primers 20 minuts el partit era una mica avorrit, teníem una mica de respecte ells per nosaltres i nosaltres per ells, això era un, un joc de qui, qui tira més, qui tira més, i bueno, vam fotre els primers gols, es van avançar, el Badre, va fotre l'1-0, nosaltres vam empatar el partit, i llavors em van posar l'1-2 per davant. A ells li van esforçar un noi, el central d'ells no sé per què el esforça l'àrbitre, i ens van empatar dos dos al minut 80 o així. Però un partit maco. Ells van tenir alguna ocasió més que nosaltres. O sigui, si el partit arriba a acabar 4-2, tampoc hagués passat perquè, bueno, és, estan més acostumats, van jugar millor. Però el futbol és el futbol. S'ha de córrer, s'ha de lluitar, i, i el resultat és el que que marca el partit i van guanyar per penals van guanyar mm -hmm. per penals hi ha més partits uh, de sí. abans perquè la lliga si no m'ha recordat malament m'has dit que comença el 7 de setembre per tant tenim un, sí, un marge nos encara nosaltres aquest dissabte ve el juvenil del Palamós de preferent que l'entrena el Sergi un amic meu i farem un partidet maco i dime que mm -hmm. dimecres ve el Begú que també en Damià ha fet un bon, un bon equip un Begú i bueno, també serà un partit maco. Un un dels equips catdavanters, també de la tercera. Vam, que és de l'altre grup. És de l'altre grup, com el Torroella. El Torroella també té un bon bon equip, i el Begú també. Amb en Damià, doncs, un altre palàfro, sí, doncs, doncs, doncs, que, que també el tenim, i amb el qual doncs, també amb el programa d'esports en parlem sovint nosaltres. Uh, preparats doncs, per la nova temporada, veig que esteu satisfets del que de moment hi ha. No sé si es preveu algun canvi més o estàs buscant alguna coseta No, de, de moment estem molt contents, això acaba de començar Ja saps que la lliga és totalment diferent a la pretemporada, no podem fer comptes Però si segueix treballant amb aquesta il·lusió i tots anem a una Jo crec que salvarem la categoria que és l'objectiu Sí, d'aquí no passeu, eh? D'aquí no passeu. I si passa algú no. ja, ja en parlarem, no? No tenim calés per pujar, <laughs> ni, ni volem. Om, els gastos són els mateixos. Ja, yeah, llavors... El... No, de desplaçament, de jugadors és una altra història, no? Jugadors, àrbits, tot això és una mica... Hi ha una cara. diferència molt abismal, però entre els primers classificats i els de la taula, els de la zona mitja, no et dic els de baix, yeah. eh? hi ha una diferència molt yeah. abismal habitualment. I aquest any el Calonja ha fet bon equip, el Vilartagas també ha fet bon equip, el Palafruyer... Bueno, hi ha quatre o equips que han fet bon equip, costa, l'Aro també ha fet o sigui, costa molt jo mira, ojalà el Palafruyer pugui pugui fer el seu objectiu però costa molt, costa mm. molt Difícil sortir del, del Pou d'aquestes categories. A nivell d'entitat, de, com, com esteu ara mateix les relacions al camp de futbol? Us han fet tot el que volíeu allà al Gregal? Sí, Recordeu la... que el compartiu amb el futbol base del Palafrugell? Per tant, la eh... veritat que amb el regidor d'esport, l'Isidre, molt bé, molt bona relació. Me va demanar que si tenia algun, alguna queixa o alguna cosa del, del camp i li vaig dir jo que de moment no, el vestuari s'estan bé la llum també està bé, o sigui, no, no podem tampoc demanar per demanar perquè estem a la penúltima categoria, o sigui, no, no estem a primera divisió. Ens, el que ja ja ens sembla bé i tampoc demanarem més del compte uh -huh. sí que hem demanat una miqueta més de subvenció a veure si em poden ajudar ah, i la subvenció <ríe> però per allò de més ja ens sembla bé tot Juanito Castillejo, president de la Soleda avui ens ha acompanyat aquests minuts per parlar de, de la pretemporada d'aquesta entitat de Palafrogir que milita la tercera catalana en el món del futbol alguna cosa més que vulguis explicar amb els nostres oients? no, eh... Dir-los que, bueno, que els esperem al camp, que confiem en la Soleda i que veuran bon futbol. A casa no, lo millor. veuran el futbol que nosaltres fem, perquè és un camp molt petit. O sigui, van anar a Caldes, començaven a tocar des de, des de darrere, a Palafruia igual. Va vindre el Moneix a casa, és un camp molt petit. A casa tenim de fer un altre sistema, no podem tocar la pilota a casa perquè perdrem, casa s'ha de buscar l'esquena de, de, de la defensa i és a les extrems i ficar gols, o sigui, casa és, és un altre lloc, però que tingui paciència tu doncs veus, ja li pots demanar a doncs que us eixampli el camp una mica sí, sí, a si és ver, possible sí. bueno, li direm que et deixi jugar aquí baix doncs, uh, Huntington, una abraçada a tu, a tots els integrants d'aquesta plantilla l'entrenador, Nacho Beth, a qui desitja molta sort des d'aquí també tots els afeccionats de l'Associació Esportiva Sobleva perquè realment esteu fent una feina magnífica amb els mitjans que disposeu i també és una entitat històrica de casa, de casa nostra que portem ja molts anys seguint i esperen seguir-la durant molts anys més estem en contacte cada setmana, ja ho saps. Sí, sí, doncs molta gràcies a vosaltres i estem en contacte. Gràcies, Juanito. Adéu.